كتاب الله دستوري, دستوري, دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهن جلا نوري بهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهن جلا نوري Alhamdulillahi rabbil alemin, wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Zahvaljujem Allahođeru, koji nam je omogućivo da se ovdje okupimo, salavat, miri selam na Allahog poslanika alaihi salatu wassalam, njegov porod sučastne savje se sve one koji slijedi na putu istine sudnjega dana. Bratima draga, mi se nastavljamo u našem terminu redovno družiti i šitavajuću knjigu Šeha Safeta Kuzzovića, Svojstva Allahog poslanika, njegovog namaza. <clears throat> Zadnji što smo radili je bilo jedno historijsko razilaženje islamskih učenjaka u pitanju učenja Fatihe u namazu u kojem imam učinak vas. Pa smo u nekih 10 do 15 minuta govorili o tom pitanju i Šejh Safet je to obradio još detaljnije, ja sam govorio da je to po mom nekom skromnom mišljenju najdetaljniji govor o ovom pitanju na našem bosanskom jeziku sudo na ono što ja brznam. Ja želim da samo za kraj, nakon šešt što je preferirao mišljenje da treba uvijek učiti Fatihu, a eto ja, moja ta malenkost imala je snage i hrabrosti da zauzme drugi stav, imamo jednu napomenu od šešt safeta koja je veoma bitna. I mi pokušajmo kroz ovo naše predavanje, a i šešt safet neprestano u knjizi o tome govori, da tu ostricu znači koja je prisutna danas u umetu koja je nastala kao plod fikskog razilaženja da je maksimalno isturpijamo i da je malo ublažimo da ljudima pokažemo da je razilaženje među učinacima normalna stvar i da to nikako ne smije biti razlogom da neko samo zato što je neko digao ruke ovako ili neko ovako da ga drugačije gleda ili neko uči fatihu neko ne uči i tako dalje pa imamo ovdje jednu lijepu napomenu od Šeha Safeta i prilazimo Ima jedno lijepo poglavlje koji je vezano za ovu tematiku zlatnih izljaki učenjaka u ovom poglavlju. Kako su svi učenjaci veliki govorili da jednostavno razilaženje ne smije biti razlogno da se muslimani dijeli. Napomena. Napomena. Razilaženja oko ovog pravnog pitanja poznata su od davnih vremena, a naročito među imanjima četiri pravne škole. Svaki od njih je želio doći do pravnog rješenja pozivajući se na raspoložive dokaze. Zbog toga nije dozvoljeno pojedincu niti skupini da osuđuju druga mišljenja smatrajućih ih potpuno neoslovanje. Ovo, braće moja draga, je srž. Znači, prvo, nismo mi bolji od prvih generacija pa da mi danas imamo jedan stav. Četiri mezeba došli su historijski jedan za drugim i svi su oni pokušavali shodno dokazima koji su došli do njih i razumijevanju dokaza da dođu do istini. Pa su zauzeli različite stavove i tolerisali se i mami bez jeba, vjerujte, kad čovjek se vrati u njihovu istoriju, klanjali jedan za drugim, učili jedan od drugog, to njima se nije bio problem, već su njihovi sljedbenici, naročito u malo poznim godinama poslije, jednostavno toliko su tu tematiku isforsirali da su ljudi bili spremni slagati na Bože i poslanika. Imate lažnije hadise o vrijednosti imama Šafije, <gled> o imama Malika, i imama Ebu Hanife. Ljudi toliko su, znači, ogrezili u tome da izmisli hadis, da je poslanik nagovjestio da će doći naš mezeb i naš mezeb je najispravniji. Toliko su ljudi daleko otišli u tome, tako da... <gled> razilaženja u mnogim fiskim pitanjima su poznata već 1200 godina. Mora da znamo da svi ti imami su imali jasan cilj da pokušaju doći do istimi. Oni su mučtejdi. I tako treba pristupati tum, tim pitanjima. Ne treba ljude osuđivati. Mi smo prošli put o tu ne Ako vidite da neko uči fatihu, vi ne učite. I možete sa tim čovjekom lagano razgovarati da kaži, dragi brat, je si ti tom pitanju, jesam, prošlo sam knjigu, završeno. Ali čovjeka i ne znam, ja sam ovako, mislim da ovako treba, pa sluša, ima dogaz ta i ta i tako dalje, da ga posavjetujem, da vam preporučimo i tako dalje. Ali ne smije nikako biti razlog netrepeljivosti. Još jedno mogu, zbog toga nije dozvoljeno? Zbog toga nije dozvoljeno pojedincu niti skupini da osuđuju druga mišljenja smatrajući ih potpuno neosnovani. Dobro, da Iako smo odabrali mišljenje prve skupine držeći ga jakim s mogućnošću njegove slabosti, Ne osuđujemo druga mišljenja koja smatramo slabiji Smogušnošu njihove autentičnosti. Ovo isto vrijedi isto ovo vrijedi i za druga pravna pitanja poput izanja i mjesta vezanja ruku na mazu, izgovor riječi amin iza imama, način spuštanja na sećdu i tako dalje. Nema smetnje preferirati jednu od mišljenja cijeneći druga kao što je to činilo svaki ima Međutim, takvi postupci ne smiju izazvati neslogu među vjernicima ili mržnju, budući da islam toleriše razilaženje u pravnim mišljenjima, ali ne toleriše razjedinjenja vjerničkih srca. Ništa, sve znači jasno kodan. Kamo sreće da muslimani, bosnjaci čitaju ove knjige, da ih razumju i da žive po njima. Nastavi, ima još interesantnih stvari. Kada se desi razilaženje, obaveza je vratiti se Kur'anu i Sunnetu jer je u njima najispravnije rješenje. U protivnom, ne bi nam uzvišeni Allah naređivao da se vratimo ovim izvorima. Ako muslimani jednog vremena, zbog slabosti imana ili drugih okolnosti, ne budu mogli okupiti se, se u Kur'ana i Suneta, rješavajući međusobna razilaženja, onda im je dužnost da zajednički rade u onom gdje se slažu, a da toleriraju jednih druge gdje se razilaze. Bitno je naznačiti da kada se ispostavi ispravnost i jasnoća nekog pravnog dokaza koji nije derogiran, obaveza je raditi po njemu i nije dozvoljeno zbog mišljenja bilo kojeg imama ostaviti rad po nekom od dokaza. Vidite, vraćama, da ga sama govorio i imam namjeru, danas, sutra imam putovanje, jutri sam imam putovanje, mislio sam noćas malo progovoriti o razlozima. Zašto se islamski učenjaci u osnovi razišli? Imate ljudi i jednostavno ne mogu oni shvatiti da se ulema razišla kao, halo, halo, džeće se raziće. Zašto su nastali mezhebi? Vraću moja draga, nas je Allah pozvao da se vratimo u Kur'anu. Ali imate u Kur'anu ajeta derogirani, derogirajući. Imate ajeta koji su u datom momentu dvosmisleni. Pa jedan ga učenjak shvatio ovako, drugi ga shvatio onako, ali svi oni se vraćaju u Kur'anu i su netu. I nije nikako nemoguće da bude obavezujuće svima i da slijedimo samo jednog insana. I vi vidite... Historija je najbolji pokazatelj. Dva najveća učenika imama Ibu Hanifi, nakon što su uzeli od njega ilm, uzeli od njega znanje, kada su otišli, pogotovo Ebu Jusuf, Mohamed Šejbani, drugi učenik, kada otišao u Medinu, sredo se sa imamom Malikom, promijenuo je mnogo svojih stavova i mišljenja u Mezhebu. Zato što je čuo neke stvari koji su bile nepoznate i mamo Ebu Hanifi. Pristup određenim pitanjima drugačiji. I nikad niko nije zamirio tom Ebu Jusufu ili Mohamedu Šeimanju zašto su određena pitanja iz mezeva ostavljuzili neka druga mišljenja. I nikad i niko nije proglasio da nisu Hanifi iz svog i da su problematični i da su kritični. Pa je neispravno, braću moja draga razumijevanje, Osim ako imamo čovjeka koji zaista nema mogućnost da čita, da uči, njemu ja kažemo ovo ima meseba slijega u svemu i završena stvar. Ali ako imamo mogućnost da čitamo, da učimo, imamo pristup dokazima i razumijemo te dokaze, gdje je onda problem da kao što je uradio Ebu Yusuf i Muhammed Sheibani, dva najveća definitivno učenika Imama Abu Hanife, da pročitamoj druge dokaze i da povremeno iziđemo iz anefskog meseba. Jer vidjećete sad o zlatne izreke, vidjećete da većina meseba Imama četiri mjeseci svi su oni govorni A ako naiđete da je naše mišljenje u kolizi sa sunnetom, odbacite naše mišljenje, jer smo mi ljudi pogrešili, a sunnet Božeg poslanika je nepogrešili. Nastavim vam dalje, niko od imama. Niko od imama nije obavezivao na slijepo slijedženje nekog od islamskih učenjaka posebno, jer nepogrešivost u vjeri pripada samo poslanicima, dok učenjaci mogu pogriješiti u interpretira, interpretiranju. Intre, interpretiranju versko-pravnih pitanja, bez obzira na stepe njihove znanosti. Najistaknutije islamske ličnosti i osnivači velike i pravnih škola nisu dozvolili da ih neko slijedi slijepo ili preferira njihova mišljenja nad hadisima poslanika salallahu alaihi wa sallam. Jasno. Znači, nevijek ko se nama danas desi, kada imamo već mogućnost u nekom šestom i sjednom stoljeću, došla je jedna skupina učenjaka koji su nazvali učenjaci u historiji muhaqeqin, istraživači, meslima koji su imali pred sobom knjige sa četrime zeba. Pa su iščitali mesebi i onda kaže u ovom pitanju ovaj meseb se očitovo ovako, ovaj ovako, ovako, ovako, ali mi kad tu naprijem u komparaciju vidimo da je ovaj meseb najispravniji naj u tom pitanju. Drugo sljedeće pitanje odmah kaže ovaj meseb je sad najjačiji jer mu je tako pristupio. I nema ništa sporno u tome da čovjek znači, uzme iz više meseba i da nekad uzme iz ovog, uzme iz nekog drugog i to nikako nije omalovažavanje, kaže sad ti, eto kaže pametnijo debu hanife ti njeda čovjek pametniji od Ebuhanife, ali došli su veliki učenjaci koji su na rangu Ebuhanife nakon njegove smrti i zauzeli drugi stav. Pa zašto ja baš moram sliti samo Ebuhanifu? Ili Obu i Mama Malika i Mama Shafiu i Imama Ahmeda. Tako da brachu moja draga, ova pitanja treba ih glepo razumjeti i spustiti na zemlju. Imamo nakon toga šest safet nam je svaka kupica spominjanjem izvora, spomeno nekoliko veoma lijepih izreka, da vidite kako su ljudi u prvom vremenu, znači islama, nisu bili obterećeni tim stvarima. Pa da vidimo nekoliko tih izreka. <tip> poznati Tabi'in Mujahid ibn Džebr je rekao, od svakog se prihvata i odbija osim riječi poslanika, salallahu alaihi veselem. Isto ovo kazao je poznati Tabi'in i pravnik il-Hakem ibn Utejbe il-Kufi, Citirana izreka se, također pripisuje i mamu maliku. Vidite, od svakog se privata i odbijao se od, od porožnjeg poslanika. Ok, to je insam. Imam šafja, imam malike buhanife. Ali možda je u pogodiju 90% uslučajeva, ali 10% nije pogodiju. Šta ćemo se ti 10% uslučajeva? A imamo jasno na druge strane ti 10% uslučajeva istinu. Ne, ne, samo slijedi, ne smiješ digni glavu, ne smiješ razmišljati. Nima logike, vjerujte da nima logike. I oni sami su na to upozoravali. Ako vidite da naše mišljenje u kolizi sa hadisom, do, ta, do nas taj hadis nije došao, uzmite hadis. Pa znači, svako može pogriješiti. I neispravno je vjerojiti, razmijeniti, kaži, eto, sad ti si pametniji od pametniji si od velike učenje. Nije čovjek pametniji, već imamo sad mogućnost da određenim pitanjima pristupimo kroz četiri mezheba i jednostavno da vidimo koji mezheb je, bliži istin. Dobro, što kaže, imam Ebu Hanife? Imam Ebu Hanife i rekao, kada se ispostavi vjerodostojnost hadisa, to je moje mišljenje. Isto ovo se prenosi od osnovna i Ebu Seura. Kada se ispostavi? Danas imam Ebu Hanife historijski gledan, gledano, on je prvi od imama Meziba. I tada su se još hadijske zbirke formirale. On je prvi bukvalno pisao, hajde da kažem, ono, baš njegovi učenici od njega prenoseći o fiku, pa se još fik nije razgrano, još hadijske zbirke, još nisu ocijenjeni hadisi, još nije to sakupljeno i zato je on odmah se ogradio. Ako nekad nađete na vjerodostan hadijs, to je moj mesheb. Čak su njegovi učenici govorili, kada su sjeli kod imama Malika i čuli neke hadijske, da je naš imam živ, znajući njega i njegovu želju za istinu, on bi prihvatio ove dokaze, on bi potom i radio. Ljudi nisu bili imenima, ljud su bili optereć Pa je to veoma bitna stvar. E, ima dole na kraju, imam Ebu Hanife, Ebu Yusuf kažu. Što se tiče tabina, aha, imam Ebu Hanife i Ebu Yusuf kažu, nije dozvoljeno nikomu da slijedi naša mišljenja dok ne sazna kako smo do njih došli. Dobro, Ebu, Hanife. Ebu Hanife je rekao svome učeniku Ebu Jusufu, o, o Jakube, dobro pazi i ne piši sve što čuješ od mene, jer danas kažem jedno, a možda sutra drugo. U drugoj predaju imam Ebo Hanife, kaže, zabranjeno je onome ko ne poznaje moje argumente, pozivati se na moje riječi. Iben Qajim navodi da imam Ebo Hanife, rekao, ovo je moje mišljenje, ko dođe s boljim od njega, to je s jačim argumentima, prihvatit ćemo ga. Svijete kako su one bili jednostavni. Stvar su vezali za dokaz i odmah prihvata i to mišljenje. Mi smo obrnuli priču pa se vezujemo za ime. Kako ti možeš biti pametniji od toga? Nisam pametni, nija ili neko drugi, već jednostavno imamo mogućnost da odaberimo. Dobro, Znači, Šriji Safijet je zaista ovdje citirao e, mnogi, mnogi predaje i oni koji imaju vremena, svakako. E, na kraju samo zadnja stvar u vezi. Znači, pogledajte kako, su, kako se ima Malik. Pazite, on ima knjigu Muata. Malik je muhaddis. Ali je bio čovjek, znači, e, jak i u fiku. Znao je kazati za sebe, nisam sjeo da držim dersove u Medinji, u Djangoži, poslanika dok mi 70 učenjaka Medinje nije reklo ti si spreman, ti si kompetentan. I opet se njemu, kao imamu, maliku, znalo gdje si da određeni hadisi iz Buhari i muslima nisu do njega došli. Da on nije radio po njima. Da se, ono, suprostavljaju se tom stavu jer nije znao hadis. Pa evo primjer radi šta kaže u vezi sa ovim, U vezi sa ovim spomenut ćemo jedan primjer. Naime, ima Malik u vezi s postom šest dana nakon Ramazana u Šaualu kaže, ne znam nikog učenjaka prvih generacija da je postio ove dane. Oni su to smatrali pokuđenim, bojim se posljedica tog postaje novotarije. Kako se ne bi pripisalo Ramazanu ono što nije od njega. Međutim, većina islamskih učenjaka smatrava je post pohvalnim. A hadis koji ukazuje na odliku posta ovih šest dana, bilježi ima muslim u svome safhiru. Jeste vidjeli? Hadi kod imala muslima koji isposti mjesec Ramazana, zatim to poprati šest dana mjeseca šeulala, kao da je postio cijelu godinu. Uj, kod imala muslima zabilježen hadis. Ima malih za njega nije čuo. Kaže, ja smatram pokuđenje se to posti, bojim se da to bude neka novatarija. A s drugej strane, učenjaci koji je došao taj hadis, većina učenjaka smatrala to pohvali. A to samo kazuje ovo je plus za njega, da je se toliko bojao da nešto kaže, nema hadisa, ali kada dođe hadis, mi primatimo hadis, a poštojemo i malo malika. Tako da, znači, braćo moja draga, to je ispravno razumivanje. Nakon toga mi smo, idemo nekim chronološkim vrijedom kada je u pitanju namaz, pa smo prošli put govorili o početnom tebiru, o učenju fatihi i logično je kada čovjek prouči fatihu kao e, temelj namaza, mi smo govorili znači kada je fatiha obaveza, kada klanjaš sam to je obaveza, kada se uči u namazima u kojima imam uči u sebi obaveza, postoji razilaženje samo, znači postoji još neka razilaženja, ali za nas bitno kada imam učiti naglas pa spojite da postoje tri mišljenja postoje mišljenje da treba učiti postoje mišljenje da ne treba učiti i završili smo nakon fatihe šta dolazi izgovaranje amin pa da vidimo šta nam šej Safet kaže o tome riječ amin po konsenzusu islamskih učenjaka izgovara imam i muhtedije nakon naglas proučene el fatihe znači opet imamo imamo tri kategorije ljudi imamo imam imamo muhtediju oni to trebaju I... reći kaže šej Safet po konsenzusu Ali šta dalje ima? Međutim, spor se vodi oko načina izgovaranja. Spor je tako. Znači, nije sporno da li to ima legalnost u islamu, da li je to nešto za... To jest samo je sad sporno da li to reći naglasin u sebi. A muslimani jedni drugi režije zbog toga kod je to kapitulacija Japana. Halo, jedan reka u sebi, jedan reka malo naglas. završitemo idemo dalje je rekao, pomak je u prstu ljucu u Afganistanu, vidite, mičeš prstom, ono će gore, anefiske, umat, ufati za prst č, i gore slomi, e sad miči, kaže, čači slomi. Halo, ti se svevišnji, džeta, od koga se ta tolerancija može naučiti? Ali nauči se kroz generacije kad, kad učiš od netolerantnih ljudi. Ljude treba pozivati u toleranciju, neko miče prsto neko ne miče. A ne treba da vidiš da li miče, da li ne miči. U nas je problem, mi sve mi vidimo, ako je ljudi, mi sve vidim ko miči i ko ne miči, koga su traljevi čarapi, ko je digao. Pazi, ti ovako dođeš, on vidi svi ljudi koji je do ovdje digao ruke, koji je do ovdje. Kako mora je ko razruka u ovca, on gleda ilivo ili osno čovječe. To njega postavi na semaforu, on sve, sve pravce će ti snimiti koje je prekršaj prekrša napravio na semaforu. Halo, gledaj, preda se, stava si pred Allaha Đelešanu, je neko digo ruke, nije digo ruke, je li neko mići, ne mići, da... ali to je problem kad ne znaš što si došao u džanju. Kaj meni smita, ne smita nam po ulici dole e, alkohol, muzika, droga, gole žene, to nam ništa ne smita. A kad dođe brat muslima, stavu namaz, sam što miči mići namaz, okay, ne znam što klanjam zbog toga prsta. A ima još neko ko mi smiita, ali nićmo tu sad ovog puta spominjati. Dobro. Međutim spor se međutim spor se vodi oko načina izgovaranja. Uh -huh. Prva skupina učenjaka smatra da se to čini povišenim glasom. Uh -huh. Ovo je sam učenjaka šafijski i hanbelijske pravne škole Ebu Saura Ishaka i mama Buharije, Ibn Hazma i drugi. Vidite kako je to toleran. Imao, znači, nama je najbitniji, braću moja draga, da nam neko duđi, da on ima uptemeljenje. Nije došao i kaže sad, a ćemo vikat unazad. Halo, jedan čovjek kao je treba naglas, jedan kaže ne treba. Završena stvar, ne treba oko, oko toga praviti nikakvo, ajde da kažemo ga Je to validno u nekim ezerima? Jeste, ba, završena stvar. Velika ume, imena, šafijski, ambelijski mezer, imam Buharija. Imate nekad ljude, odu u jednu krajnost, mi nismo govorili, onaj, kad smo govorili o dizanju ruku. Imam Buharija, pa se to njegova struka, napisao posebno dijelo, samo posebno dijelo, dizanje ruku na mazu. I sad, ne kažem ja, opit može biti neko ko, ko nije to shvatio, ali to i njegova struka, jer dizanje ruku na namazu se vezuje za šta? U Kur'anu nije govoreno o dizanju rukunama, govoreno u hadisima. Ako iko zna to pitanje i ako iko kompetentan dođe mu piše ko? Emir u mu'minine fil hadif. Imama Buhari su zvali vođa pravovjerni u hadisu. Znači kaže islamskućenjaci, nakon njega se nije pojavio u historiji čovjek poput njega u, u hadisu. I on napisao djelo dizanje ruku sunneta. Ok, sumnet, tako minimalno poduči čovjeka, ok, ja ne dižim ruke, ali to je ponekom drugom obiđenju sumnet, pusti ljude nek dižu ruke. I obrnuto, ako ja dižim ruke, neko ne diži, to ne znači da, da sam ja bolji musliman od njega i tako dalje. Dobro, nastavi druga skupina. Druga skupina islamskih učenjaka smatra da se amin izgovara tihim prigušenim glasom. Ovo je stav hanefijskih i malikijskih pravnika, Sufjana Esaurija, Imama Taberija i drugi. Dobro. Dokaz jučenjaka koji smatraju da se Amin izgovara na glas. Ebu Hureire prenosi da je poslanik Salavahu Alehi Veselem rekao, kad Imam kaže, Amin recite i vi. Onaj čije se Amin poklopi sa Aminanjem Meleka, bit će mu oprošteni prošli grijez. Kada Imam kaže Amin, recite i vi Amin. Onima koji kažu da imam, treba da izgovori na, tiho u sebi, amin. Kako ću ja znati kad je on izgovorio amin? O, dobro, evo ima nas trojica blizu, hođi, ali ne mora znaći da su uvijek džamne bile prazne ko kod nas, da samo imamo trojicu ljudi. Šta ćemo za ljude koji su u desetom safu? Pa je logično kad imam kaže amin i vi recite amin onaj čije a, aminanje se podudari sa, kako će se podudariti ako je govori tiho? Kako ću podudariti? Nemogući, pršo pa je, na hadis pogotovo što je u Buhari i način dokazivanja je viši nego e, logičan broj 2 da sad ovo sve ne čitamo putam Sufjana Es-Sevija e, od Vajla ibn Hudra se prenosi da je rekao čuo sam Allahova poslanika sallallahu alayhi ve sellem kada je pročuo lairu maghlubi alehim walallin kako kaže amin otežujući pritome svoj glas znači čuo ga Vajl ibn Hudr kako Boži poslanik kaže Amin otežući svoj glas. Dobro. <clears throat> Imamo broj tri. Ebu Hurere prenosi da bi poslanik Salallahu alaihi ve sellem nakon završetka učenja Kur'ana, to jest El-Fatihaj, izgovorio Amin povišenim glasom. Evo ovo nam, služajte sa šta kaže Imam Muslim. Imam Muslim tvrdi od poslanika Salallahu alaihi ve sellem prenose se mutevatir predaje da izgovarao, amin, na glas. Znači šta je način mutevater predaja? Mi smo jedne prilike ovdje to govorili, iako nima struka hadijska, ali mutevater predaje, predaja koja je kroz sve generacije prenošena u toliko velikom broju da je nemogućen, racionalno i na bilo koji način, drugi da su ti ljudi prenijeli na istinu. Velike grupe ljudi su prenijele, kao što kaže ima muslima, a koji ima muslim, drugi čovjek u historiji Islama, kada je u pitanju hadijska nauka, kaže, preneseni su mu te hadisi da je Božji poslanik izgovarao amin kada bi učio fatihu nakon fatihi na Ok. Idemo, ima još tu par dokaza, e, oni koji želje nekto poslije šitavaju, dokaze učenjaka koji ne smatri da se amin izgovara na glas. Putem šoabe od Vajla ibn Hužra, prenosi se da je rekao Slanjeo sam za zaposlanikom sallallahu alayhi ve sellem i čuva kada je pročita Gayruna udubi alehim wala dalin rek a amin prigušenim glasom. E, eh, vidite, taj Gayruna no udubi isto kaže. Rekoe Gayrunal udubi alehim wala dalin amin povišenim tonom. Druga predaja tiho. E, eh, sad jedna od te dvije predaje da vidimo šta je sa njim. Evo da vidimo, najde malo sam nam pročita i se plahu time umarati. Ovaj hadis, kako smo već spomenuli, došao je putem Sufjana i Seorija, a u njemu se spominje da je poslanik s.a.v. izgovorio Anin otežući pritome svoj glas, a ne prigušenim glasom. Imam Tirmizi kaže... Imam Tirmizi je učenik od koga? Od Buhari. Zato kad vam tamo nađete u Tirmizinu izbirci kaže Sealtu Muhammed Eh, Muhammed i Ismail, ali broj ne zna je to Buharija. Pituo sam svog šeha Buhariju, ali on ga neved, ne navede po tim imenom, po tom pitanju hadisa i on mi je rekao šta? E da vidimo šta je pituo Tirmizija ovdje. Imam Tirmiziji kaže, čuo sam Muhammeda, to je svog učitelja imama Buhariju, da je rekao verzija koju prenosi Sofjan ispravlja je od Šuabetove verzije. Šuabe je pogriješio u ovom hadisu. Znači, Šurbe je ovaj hadis, njegov, samo taj hadis, ova rijeće, greška. Završena stvar. Ali nije problem, znači, ok, da uspostavim ovo, treba reći u sebi. Meni je bitno samo da mi, braćom moja draga, dođemo do toleranciji. Ok, neko će uzeti ono u predaju, uđe je Boži postanik, rekao je da je, se pre, pre, da je izgorao naglas, govori naglas. Ovaj kaže, ja ću rad po ovoj predaji od šorbe da se govori tiho. Ok, ti naglas, ja ti i završena stvar. Mir na Bosnu. Moramo svi Moramo svi vozati pasat. Halo, ovaj voli i ovaj voli i Škodu, ovaj voli i završena stvar. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Moramo svi vozati folciku. E, to vam je to jednomlje. Moramo svi biti kovojnice. Dobro, šest afet je ovdje, ajde da kažemo, navio, pošto to njegova struka, navio je ocjene mnogih učenjaka u vezi te predaji. <clears throat> ovdje je, braće draga, jedna stvar veoma fina, jednako da se spomeni, koliko su hadijski učenjaci uložili truda da bi pod znacima prosijali i očistili hadise Boži i poslanika. Pa su dolazili na nivo da su morali određene prenosioce vagat. Kaže, ova je povjedljiv. I ova je povjedljiv, ali kaže, ova je malo jači. Pa ako se desi da isti hadis prenosi ovo dvojica, ali ova je prenio nešto suprotno od ovoga, ovo mi se daju veće i prednosti. Tu su, znači, vaganja ljudi bili u milimetre. Sve kako bi se čuvali hadise vožih poslanika. Napisani su tomovi, stotine tomova knjiga o biografijama ljudi. Pa su davane, znači, titule. Kakav je ko prenosijuc? Pa ovaka, pa onaka, pa njegova biografija i tako dalje. Sve kako bi se zaštitio sunak Božji poslanjinka, ali ih sebe, a tu selam. Idemo, broj 2, Ebu Vajl. Ebu Vajl prenosi da Omer i Alija nisu izgovarali, izgovarali, amin, na glas. Vidite, znači, tamo, kada je u pitanju prvog mišlja, imate više argumenta, čak ima muslim, kaže, mutevatir predaje da je Božji poslanjik izgovarao, amin, na glas. Ovdje u ovo drugo mišlju imamo jedan hadis i već odmah dolazimo, a to je, znači, uvijek da znate... E, Redo se u knjigama kad se pišu, prvo se navode hadis. Kad više nemaš hadisa, prelaziš na nešto što je niži stepin, a to su predaje od ashaba. Šest afet je navio ovdje jedan hadis i ocijenjuje taj hadis da je ta predaja suprotna drugim predajama i odmah sad prelazi na, nema više puno dokaza o izgovaranju, amin, u sebi. Dolazimo do, već prelazimo na predaje ashaba. Šta kaži? Ebu Vajl prenosi od Omera ili Alije, da nisu izgovarali Amin na glas. Šta kaže u lancu? U lancu prenosila całog hadisa ima Seyd ibn el-Murzuban. Mur, mm -hmm. Nepouzdanim da smatruju Sufjan ibn Ujene, Jahja ibn Main, Ebu Zura, Er-Razi, Ebu Hatim el-Razi, Nesai, Ijli, ibn Adi, Zehebi i drugi. Pogledajte, jedan čovjek koliko se ljudi oglasilo kakav je taj prenosijuc. Ali taj svaki čovjek ima svoju knjigu, pa za svakog čovjeka da bi ga provjerio, moraš otići u njegovu knjigu i provjeri šta on njemu veku. To je nauka, to je struka. Ovaj prenosi da su dva saba izgovarali u sebi, ali taj što prenosi, deset ljudi za njega reklo ne postao. Dobro. Tako da vraćamo, draga Allah, najbolji zna što stiči s aspekta hadijske znanosti. Argumenti koji ukazuju da se izgovor amin izgovara na glas i ima in uktedija su jači i nima se u to. Ali rekli smo, vraćamo se na to da treba poštovati onoga ko zastupa drugo mišljenje i onaj ko nažalno zastupa drugo mišljenje treba da, da, da poštoje onoga ko e, praktikuje prvo mišljenje. Dobro, ovdje imamo e, sad nakon toga jedno pitanje Prošli put smo govorili, imam kad prouči fatihu, onda nakon toga će učiti suru, nakon izgovorenog amin. Tu dolazi doktor Azilaženja, da li mu Ktedija će učiti fatihu. Pa po nekim učenjacima kažu, lijepo je, ostavi prostora, ne nemoj odmah počinjeti učiti suru, ostavi 30 sekundi i prazno šuti, nek ljudi prouči fatihu i mirna Bosna. E da vidimo, ima li usunjetu Božijekoslanika tu? Ok, mi ćemo reći ljudima, radite tako, ali ne možemo im reći nešto ako to nije sunet Božje poslanika. Da li, znači, ima u periodu nakon Fatihe vrijeme kada se šuti, da bi se ljudima omogućilo da prouči Fatihu? Pa, čitaj nam. Da li se muktedijama ostavlja mogućnost za učenje il-Fatihe? Neki islamski učenjaci smatraju da i, da imam nakon proučene il-Fatihe, treba ostaviti mogućnost muktedijama da je prouči. Dobro, samo međutim, nakon... Međutim, u sunnetu nema ispravnog jasnog argumenta koji ukazuje da imam pravi pauzu nakon proučene El-Fatihe. Dobro, od Semure i... Od Semure se prenosi da je poslanik s.a.v. činio preda nakon početnog tekbira i poslije proučene El-Fatihe. Ima znači predanja, da je Boži poslanik nakon Fatihe šutio, ali ta predaj šta kaže Šej Halbanije? Šej Halbanije je detaljno obrazložio mahanu ovog hadisa I ispomenuo da je Ebu Bekr el-đesas wahkamu Kur'anu 3 50 odbacio ovaj hadis. Znači, ima predaja da je Božji poslanik nakon Fatihi malo šutio, ali ta predaj nije vjerodostojna. Imaju dvije vjerodostojne šutnje od Božji poslanika, ali i salatu a njih možemo naći e, gdje nam je ši safet Hasan el-Basri na drugoj strani. Hasan el-Basri kaže, poslanik salallahu alaihi vselam pravio je tri pauze. Jednu nakon početnog trebira, drugu nakon proučenja el-fathe, a prije učenja sure i treću nakon završetka učenja sure, a prije pregiba rukua. Šest afeti za ovu predaju pojasniju da je slaba, da je pravi tri stanke ili tri šutnje, vrace samo još malo na, na predvodnu stranicu, ovdje ima. Sunet je činiti dvije pauze u namazu. Znači u namazu imaju dvije situacije kad čovjek malo šuti ali tu nije nakon konfatihi da vidimo kada ste u situaciji samuje prenosi da Allahov poslanik sallallahu alejhi selam pravi dvije pauze u namazu poslije donesenog početnog tekbira i kad završi sa učenjem Kur'ana u cijelosti, neposredno prije rukua znači čovjek kaže Allahu ekber tada se malo šuti tada se učina poznata da ovo koji smo govorili subhaneke je bogureje tada kaže božjem poslaniku božji pos je ti kad doneseš tekbir Hadis Buhari Muslimu kaže pravi skraćju pauzu. Ima li neka dova koju tada ti učiš da imita da učiš. I kad čovjek znači od sunneta i kad čovjek i veliki broj ljudi to ne zna i ne praktikuje, kad završi učimo fatihu, rekli smo amin, počinjemo učiti suru Kulhu Vallahu Had Allahus Samed, lem yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ima ljudi ahad Allahu Akbar. Ahad i onda se zaustavi čovjek znači napravi pauzu dvije sekunde, sekundu, samo napravi se pauze i onda se kaže Allahu Ekber. Dobro, učenje Kur'ana nakon preučenje Fatihi. Allahov poslanik, salavahu alaihi ve selem, u namazu bi ponekad učio duže, a ponekad kraće. Nekada je želio dužiti namaz, ali bi ga skratio čuvuši plać djece iz milosti prema njima i njihovim majkam. Običavao je oduljiti noćni namaz, Ibn Mesud kaže jedne noći sam tlanjao sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem toliko je odulio namaz da sam pomislio nešto loše neko upita šta si pomislio poželio sam da sjednem i napustim namaz u zefibnu jeimam kaže, kaže jedni večeri sam klanjao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem počeo je sa surom elbekare pomislio sam da će stati kod 100tog ajeta te sure ali je nastavio nakon toga pomislio da će stati kod 200tog ajeta Ali je poslanik sallallahu alej ve sellem nastavi učiti više od toga. Pomislio sam da će završiti suru El Bekare na prvom rekatu. Poslanik sallallahu alej ve sellem međutim nastavi učiti cijelu suru nisa potom se vratio na suru Ali Imran koju je također završio na jednom rekaatu. U Zeife prenosi hadis da je Bozhih poslanik na jednom rekaatu pročuo El Al Bekaru, Ali Imran i an misa Tri velike velike sure An-Nisa se završava na 104. i 105. su stranici Kur'ana. Znači pet džuzeva Kur'ana na jednom Stavno. na jednom rekiatu. Ovde se safedžili samo da da spomeni i da potvrdi učincu da Bozhi postanike nekada učio kratko, nekada je učio dugo, pogotovo kada je u pitanju e, učenje Kur'ana u noćnom namazu, jer dnevni namazi u kojima je čovjek predvodi džemaat, Bozhi postanike preporučuju da se generalno olakšaje ljudima. Kada je Moazipnog djebel, Hadis od Oari muslimo, Moazipnog djebel je klenju s Božim poslanikom, jaciju, to mu je bila praksa i onda odi svom narodu svoje pleme i onda on njih predvodi u namazu. Tu je dokaz da se može znači, čovjek klenjati na filu, a ljudi za njeg i farze. Ali on odi kod poslanika, dole sluša učenje Božije poslanika, melodično, lijepo, napuni se imanom, I vrati se svojim ljudima koji su ljudi poljoprivrednici. I onda on njima posune kako se je čuo Božiju i tako i on Allahu Ekber i Bekar. A ljudi cijeli dan kopaju, oraju, rade, rade kopalmi palmi, znači stanovnici Medine se bavili mnogo poljoprivredom. Jedne prilike je čovjek došao Allahu Ekber, a Muaz ibn Đebel, Bekar. I ovaj se odmah odvoji i on završi namazi kući. Kad je završio namaz, kaže šta je bilo, ovaj odšao, eh kaže bavati što je zato što je licemir. Čovjek to pogodilo puno, umorno, cijeli dan čovjek je kopu, radio i od je poslaniku. Kaže, Allah poslaniće, mu'az kranja s tobom, pa dođi nama i oduži s nama, mi smo ljudi koji radimo poljoprivredu. Pa ga Allah poslaniće, kaže, E feta'anun ente'yamu'azi, mu'azem, zar ti ljude stavljaš na fitnu, na smutnju, zar ti smutnja? Zašto, kaže, nisi učio srbi hisme rabbi kel'a'ala, zašto nisi učio i naveo mu je tri ili četiri primjera sure, jedna ta sura nije veća od stranci. Kaže, kada neko od vas ima mi ljudima, ne kratko klanja. Jer zaista, kaže, može iza njega biti neko bolestan, neko ko ima potrebu, neko stari. A kaže, kad klanja sam pojedinačno, neko oduži koliko hoće, koliko on može izdržati. Pa je znači generalno sunneta, generalno, ali mogu mogu se praviti iznimke, da čovek kada je ima ljudima u džamiji, da ono kraće, ovdje kad se kaže kraće, to se mišli stranca po stranci, ne... Ya sin Allahu ekber. tako mi klanjamo dosta puta te radije lam mim ali kaže, tako u džimat treba da se uči kraći e učiuje lagano ovo je isto lijepo zamislite ja sam mislio da ovo sve preskočimo ali vjerujte da ima mnogo koristi koliko se koji e, rekat za, za koliko za koji namaz postoji potvrđeni sunnita i šta je Od prilike Boži poslanik učio u nekim namazima, ali prije toga e, jedna velika pouka. što je? Učio je? Učio je lagano, razmišljajući o porukama ajeta. Kada bi učio ajete u kojima se slavi uzvišeni Allah, slavio bi ga. Kada bi učio ajete čiji konteksti sadrže dovu, uputio bi Allah dovu. Kada bi učio ajete u kome se traži zašta od Allaha, tražio bi je. Ovo, vam je, ovo je govor Huzefi onom hadisu, u koliko učio sura, četiri, tri sure u jednom reke, a to nastavlja. Boži poslanik bi učio lagano, razmišljao je. Kada bi učio ajete u džahennemu, utjecao bi se u džahennema. Kada bi učio ajete o milosti, gdje se govori o Allahom milosti, on bi zaustavio kirajet. Tako da je ovo jedna velika pointa. Zde nam dole u Fusnoti 976 pročita jednu koristu. U ovom hadisu. U hadisu je dokaz da učenje sura ne mora biti po kuranskom redoslijedu. Boži poslanik proučio na prvom rekiatu Bekaru, pa je preskočio šta Ali Imran, pa je učio En Nisa, aj dobro da, pa se opet vratio na Ali Imran. Redo ide Bekara, Ali Imran, En Nisa. Pa je Boži poslanik učio Bekaru, pa otišao na En Nisa, pa treću suru učio, kod nas imate ljudi kada je proučio, primjera radi, proučiš kulte rad rabbi nas i na drugom rekiatu ti onda nekovi žematke, a šta ćeš sad na drugom učiti? kao gotovo ušio zadnju suru, gotovo niješ više šta učiti? Da prvi kao poslije toga na drugom, kako je uzravi felek, tu je gotovo, odmah, ne imaš više posla u džami. Mora biti kao po redu slijdu Kur'ana, velik broj aka je tu iz, je zastupao, ali ovaj hadis je viši nego jasan dokaz da učenje sura ne mora biti po redu slijedu. Ok, podnevni sunneti. Podnevni sunnet će nam pojasniti koliko se za podni podnevama klanja suneta i kako se zklanjaju i šta se na njima uči. Znam da je ovu malo, malo, hajde da kažemo, e, opština tema, ali vjerujte, ja sam bio pravo donio odluku da ovo preskoči. Ali sam, poslije kad sam išitao, vidio sam da ima mnogo koristi, vidjećete, pa ćemo ako Bog da lagano, koliko danas uradimo, ja sam bio zamislio da ćemo mi doći do vita, raj do svega nečega, ali lagano, koliko stignemo, stignemo, podnjevni sunneti. Podnevski sunneti. U pouzdanim hadisima se navodi da je poslanik, salalahu alih vselem, od podnevskih sunneta klanjao. Dva rekata prije podnje namaza i dva posli. Četiri prije i dva posli. Četiri prije i četiri posli. Ste vidjeli? Evo da ništa nismo većeras naučili. Osim ovu stvar naučili smo mnogo. Naučit i praktikovat. Hajde da vidimo još jedin. Imamo tri vrste, odnosno tri načina sunneta vezanih za podnje namaz. U pouzdanim hadisima se navodi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam Od podnevskih sunneta klanjav. Dva rekata prije podne namaza. I dva posli. Znači imamo podni četiri. Imamo prije dva sunneta, dva farza. Dva sunneta, pa četiri farza, pa dva sunneta. Ok, to je jedna verzija. Druga verzija? Četiri prije i dva posli. Četiri prije, dva poslije. Ok, to je neka ono najstandardnija verzija. Četiri prije i četiri posli. Četiri prije, četiri poslije. Imamo tri verzije vezane za sunnete podne. Ovo je velika korist. Veoma rijeko ćete u bosanskoj literaturi naći ovu učinjenicu. Da već raz niste ništa naučili, osim ovo. Kod nas je, ono, fino je, braćo, ja se ne želim smijavati sa tim, ali kod nas je, podne ima deset rekeata, četiri sunneta, četiri farza, dva sunneta. Nema drugačiji, ne postoji, nemoguće. I čak još šta je gorije, kad čovjek ta četiri sunneta smata da su farzi, ali samo im ime sunneti. Ili ću klanjati sve deset ili ništa. Sunneti. Mene čovjek rekao, sam neki dan čovjek nazvao, rekao, brate, znaš ti definiciju šta je sunnet? Pa kaže, pa to je ko neka na fila, bravo na fila, znači nije obavezno. Pa je, znači lijepo pokušajte ovo živjeti u životu, nekad klanjate dva rekjata prije, dva poslije. Nekad klanjate četiri prije, dva poslije. Nekad četiri prije, i četiri poslije. E, nećemo se nakon toga... E, nastavimo ovoj, dobro. Bolje je? Bolje je klanjati po dva rekata, a može se klanjati četiri rekata sa jednim selamom. A ovo je druga korist koju veoma teško naći u bosanskoj literaturi. Ovi suneti gdje se klanjaju četiri rekata, Bolje je klanjati svuna, zapamljate danas jedno veliko pravilo, svuna filu, kada god ošte klanjati, dva po dva, dva po dva, to je najbolji način. Ali, imate vjerodostojne adise da se četiri rekata ti spodnjevi sunnjeta klanjaju u komadu, sa jednim selamom. a pa znači, i to je sunnet. i to treba ponekad praktikovati da se te stvari ne zaboravi. Dobro, budnijski farzi. Allahov poslanik, sallallahu alaihi vselem, klanjaju je četiri rekata podnijskog farza učijeći na prva dva rekeata el-Fatihu i suru u sebi. Na druga dva rekeata učio samo el-Fatihu, također u sebi. Na prvom rekeatu bi učio znatno duže nego na drugom. Ebu Seyd el-Hudri prenosi da je poslanik salavahu alayhi ve sallam na podnje namazu učio toliko da bi nakon proučenog kameta čovjek mogao obaviti prirodnu potrebu, potom otići svojoj kući abdestiti se i ponovo se vratiti, a poslanik salavahu alaihi wa sallam bi još uvijek bio na prvom rekatu. Šta mislite to? Kod nas to ne mereš obat na 20 rkjata te radi. Če kaže, poživ snim krekne Allah, e ti čuješ, počeli oni. Ti kažeš ja moram ići prvo u vijeciji. Odeš obavi u vijeciji, očistiš se, sad nije toko prije, sad moram otići kući da abdestim. Ok. Ok. Sad otku će opet doć do džami, okej. Okay. Aj da mi je na četvrtom je tehijatu da mi je stić. Ne, nekaj dođe, on još na prvom rekiatu. <gled> Kod nas kažu, mi već učimo još sastavno vitra, mi smo već 20 otkranjali. Ti gospodine imaš problem sa stomakom, ti je trebao ranije uzima abdest i uprotivnom odeti namaz. Velik broj ljudi ne zna da je od sunneta, kad je u pitanju poodnije namaz farzi u džematu, da se prvi rekiat oduži dobro, a da se drugi otprilike na pola toga. Pa primjena da je ako čovjek na prvom rekiatu učio stranicu, na drugom rekiatu se uči pola stranice otprilike. To je neki sunnet u smislu da drugi rekiat bude kraći. Dobro, nastavim nam. Ashabi su smatrali da je to poslanik salavahu alaihi veselem činio. Kako bi svijet mogao stići na prvi rekiat? Dobro. I k'indijski suneti? I k'indijski sunnet Prije Kindije namaza poslanik, salallahu alihi veselem, ponekad je klanjao dva rekiata. U temeljnosti Kindijskog suneta potvrđuje općenitost hadisa u kome je Allahov poslanik, salallahu alihi veselem, kaže, između svaka dva jezana, to jest između svakog jezana i, i kameta je namaz. Znači, vraćamo, velik broj ljudi ovo im je nejasno, i ne znam zašto meni su ljudi mnogo puta pitali. I Ikindija nema, oni znači od 12 rekijata potvrđeni u toku dana za Ikindiju nisu ni nezani kakvi. Normal kad čovjek dođe u džamiju, neće si jes, nema sunneta. Imaju sunneti, čovjek jer je to vrijeme, znači ušao si u džamiju, Boži posljednik između, izme, kaže između izana i kameta, ima na fila, ima i dva rekijata. Pa čovjek kad dođe u džamiju, će kranjati dva rekijata i sješe, i nema nikakvi... Evo kažem, kaže na ovi sunneti. Ovi sunneti su nepritvrđeni, to jest poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je izostavio iz razliku na primjer od sabahskih i podneški sunneta koji je redovno klanjano. Dobro. Znači kad su pitanju i kindijski sunneti, to su sunneti koji su potvrđeni općim dokazima da između ezana i kamete se klanja dva rekata. I kindijski farzi, i kindijski farz se sastoji od 4 rekata kao i podnevski, uči se el-Fatiha i Sura na prva dva rekata i el-Fatiha na druga dva u sebi. Uh -huh. Allaho poslanik, salallahu alihi veselam, slanjao bi sa el-Fatihaom i Surom na prvom i drugom rekatu, učeći duže na prvom nego na drugom. Znači, podne i kindja imaju dodirnu tačku da su u oba ta namaza prva, prvi rekati duži od drugog rekata. Dobro? Na zadnja dva rekeata učio bi samo le Fatihu i učio bi isto što i na poodnevskom farzu. Na prva dva rekeata je kindje namaza učio bi u dužini po 15 ajeta na svakom rekeatu, a na zadnja dva polovinu od toga. Dobro. Akšamski suneti. Akšamski sunet prije farza. Imamo Akšam namaz, jedna velika nepoznanca našem društvo kod nas u Bosni. Uči se ezan i odmah i kamet. To je jedan zapostavljeni sunnet je Božih poslanika, iako, nažalost, i mi nekad znamo, i mi kažem, mi, zna se na koga se mislim, pričam jedan brat, jer mi smo u jednoj džami, ono, izborili se, hajde da nakon je bude e, par minuta, se mogu dva rekevata kleniti. Kad smo se fino izborili, sad niko te rekevata neklanja. klenja. E, to je to, tako to, znači, hajmo se borit, borit, borit, i onda kad se izborimo, e, onda nićemo sad klenjati. Pa znači postoje dva rekiata, to su na dva rekiata između izana i kameta, i prije akšama se klanjaju. A potvrđeni sunneti dolazi nakon farza. Pa da vidimo šta nam kaže Safet? Abdullah ibn Mugafel prenosi da je poslanik, sallahu alaihi veselem, dva puta ponovio, klanjajte pri akšama. A treći put je kazao onaj ko želi, bojući se da to ljudi ne uzmu kao stalni sunnet. Ibn Mugafel Također prenosi da Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem rekao: Između svakadva ezana, je to jest između svakog ezana je kameta je kame, namaz. Enes ibn Male kaže: Enes ibn Male kaže, "Klanjali smo u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alayhi ve sellem nakon zalaska sunca, a prije akšab namaza. Poslanik sallallahu alayhi ve sellem nas je vidio i nije nam zabranjivao niti naređivao da klanjamo." Vidite, znači prvo imamo predaju, kaže Enesivnu Malik, kad bi se pručio Ezan, mi bi klanjali, poslanik bi to vidio. Nije naređivao, nije zabranjivao, ali i sunnet je Božijeg poslanika kad poslanik nešto vidi i šuti. To je takozvano potvrda. Je tklar, Božijeg sanik nešto vidi i šuti, odobrio je. Jer da je bilo nešto zavranjeno, Boži poslanik bi to, a, ajde da kažemo, negirao. A idemo dalje, šta kaže u jednoj predaji? U jednoj predaji stoji da je poslanik, salalahu aleyhi veseler, tlanjao dva rekeata prijakšana. Tako da učenjaci koji su to porekli, vjerovatno nisu prihvatili ili nisu znali za ovu predaj. Čim imate učenjaka koji su negirali da, da je tada sunne da se tlanjuju ta dva rekeata, ali imamo predaj da je Boži poslanik, ali se i se radu veselam, tlanjao e, ta dva rekeata, a ajde kažemo, na istoj toj nekoj razini je da je vidio ashaabe, da klanjaju i oni ime to, ajde da kažemo, odobrio i iz drugega strane govorio klanjajte, klanjajte onaj ko hoće, kako tu ljudi ne bi uzeli kao obavezu. Akšamski farz. Akšamski farz. Akšamski farz ima tri rekata. Na prva dva uči se naglas El Fatiha i Sura, a mm -hmm. na trećem samo El Fatiha u sebi. Ovo je korisat velika. Hajka, hajka. Poslanik, salalahu alihi veselem, ponekad bi na Akšamu odužio slučenjem Kur'ana, a ponekad bi skratio. Ovo znači, čak u arapskom svijetu, jer mi kad smo bili sad u Kasimu, pa nam jedan šejih to govorio, velik broj imama, mes šida, smatra da je uvijek sunne da se Akšam klanja kratko. Ali je netačno. Čak se svi hadisi saberu koji su prineseni od Asavaš, je boži poslanik učio za Akšam, više je hadisa da je učio duže sure nego kraće. Ali minimalno što možemo reći, da je od sunneta da se na akšamskim farzima, bez obzira da li bili u džematu ili kod kući, nekad uči duže, a nekad kraći sure. A ne da se uvijek, uvijek, uvijek akšam sa nekim onim kraćim surama. Pazite, to je ispravno. Ali mi hoćemo, znači, ako imamo jednu dlaku, znači sunnet nepoznat, želimo da ga proširimo, želimo da ljude podučimo i da se taj sunnet praktikuje. Pa znači, kad je u pitanju farz akšamski, Ponekad učiti kraće sure, ali ponekad učiti i duži. Akšamski sunneti i posle farza. Akšamski sunnet posle farza. Ummu Habibe, radijalahu anha, prenosi da je poslanik, salallahu alaihi ve sellem, rekao, ko u toku dana i noći tlanja dvanest dobrovolnih rekata, sagradit će mu se kuća u džennetu, četiri rekata prije podne, dva poslije, dva posle Akšama, dva posle Jacije, i dva poslje prije sabah namaza. Znači ovo je poznat hadis od Umu Habibi o vrijednosti klanjanja 12 rekiata i jasno pojasnjeni. Četiri prije podni, dva posle podni i kindija, vidite, nije spomenuta. Akšam dva rekjata poslije, Jacija dva rekiata poslije i sabah dva rekiata prije. Tu su tih 12 rekiata. Jacijski suneti. Jacijski sunnet prije Parza. Od Allahova poslanika nije preneseno da je klanjao sunnete prije jacije namaza, ali se može zaključiti da je prije jacijskog farza ima namaz iz predaje Ibn Mughafela u kojoj poslanik veselim, kaže između svakog ezana i kameta ima namaz. To je ponovio tri puta, a potom rekao onome ko želi i klanjati. Znači, ne postoji poseban argument, ali nekada da određeni propisi uzimamo iz općih argumenata. Samo nam na kraju bude piše što se tiče klanjanja. Što se tiče klanjanja četvrt dekata prije Jacijskog farza, taj postupak nije utemeljen u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iako ga hanefijski pravnici smatraju po To znači nije utemeljen, nema za njega poseban dokaz, ali je to vrijeme kad se može nafila klanjati. Pa neko kaže ja ću klanjati četvrt dekata nispurno, ali ne možemo samo ustvrditi da ima dokaz za to u sunnetu ali treba neka to izostak neka kleta ko treba 6 neka da dva, jednostavno da bi se razbila ta podnavni značaaj hajde da kažemo u bedžin samo uvijek četiri završena stvar u sunnetu božjih posanika ne poste jasan dokaz da se klanjaju četiri postojani opći dokaz između svaka dva i kameta i ezana i kameta treba klanjati mogu se klanjati dva rek'ata jacijski fars jacijski fars ima četiri rek'ata Na prva dva se uči el fatiha i sura na glas, a na druga dva Al-Fatiha u sebi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao je jaci učeći suru El-Inshiqaq i čineći sećdžu. A ponekad bi na prvom rekatu učio suru Et-Tin. Također bi učio Esh-Shams i njoj slične sure. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem koriči Muaza ibn Džebela što je kao imam odulio jaciju namaz, rekao je zašto nisi tlanjao učeći sebi he isme rabike ala, ve šem si vedu ha ha, ve leri iza je gša, bismi rabike. Znači pove sve ove sure koje je ispomenuo nijedna nije duža od stranici. Kada ga je ukorio zašto na jaci namazu nisi učio ove sure. Pa su znači e, jacija namaz od prilike trebali se kranjaju tije stvari. Evo da završimo još samo jacijske e, sunnete i farze i time ćemo ako Bog da i završiti večerašnje predavanje. Prethodno smo spominali hadise koji ukazuju da je jacijski sunnet pritvrđeni sunnet i da se sastoju dva rekata. Uvijek se misli na sunnete nakon farza. Dobro, sabahski sunneti. Sabahski sunnet se sastoju dva rekata. Poslanik sallallahu ve veselem Kratko bi učio na sabahskom sunnetu. Od Aiša radijalahu anha prenosi se da je rekla Allahu poslanik sallahu alaihi vselem klanio je dva kratka rekata između jezana i kameta prije sabah namaza. Aiša radijalahu anha pre također prenosi da je poslanik sallahu alaihi vselem na sabahskom sunnetu učio Kul ja iju hel kafirun kul hu Allahu ehad. Imamo dvije vrste hadisa koji govori, ali sve one govori da je Boži poslanik sallallahu sunete ve sellem kratko. Imamo hadise koji potvrđuju da učio kulija i kulu valla. A čak imamo hadise iz kojih se može sva, čak možda da nije učio ništa nakon fatihi. Kaže Aisha radijalallah ta'ala o, o hadisu, ovaj na, na u drugoj verziji stoji vidjela sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kratko klanja dva rek'ata Sabaskog namaza. Pa sam se zapitala da li je uopće učio El-Fadihu. Toliko koji kaže, kratko, klanjao dva rekihata, da sam ja se zapitala, da li on uspio učiti uopšte Fatihu. Tako da, znači, ako bi čovjek na sabavskim sunetima pručio samo Fatihu, inša Allah, biznila, znači, zato što je djelomišno sunet, da se ti, hajde, da skažemo, sabavski suneti klanjaju kratko, postupio bi, inša ispravno. E, a iša, zadnja ovoga predanja. A išara Ljela Honha, majka vjernika, kaže, nije bilo dobrovojnog namaza, kome je verovjesnik, sallallahu alaihi veselem, posvećivao više pažnje od sabatskog sunneta. Dobro, još, u jednom hadisu? U jednom hadisu poslanik, sallallahu alaihi veselem, kaže, dva rekata sabatskog, sabatskog sunneta draži su mi od ovoga svijeta i onog što je na njemu. Či, toliko je Boži poslanik posvećivao pažnju ovim sabatskim sunnetima, da i kada nije izostavljao i da kaže za njih izrekao nešto što nije rekao ni za koji druge sunnete. Kaže Iša, ne postoje nijedni sunnet da je poslanik toliko na njih pazio kao sabahski sunneti i za njih je rekao dva reke ata sabahskih sunneta dražiji su mi od dunjaluka i onoga što je na njemu. Dobro, sabahski farzi. Sabahski fars se sastoji od dva reke ata. Allaho poslanik, sallahu alihi vesele, uobičavao joj, uobičavao, Uobičavao je običavao je na sabahskom farzu odulti učenje, ali bi ga ponekad iskratio. Evo Berze prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa selam, na sabah namazu učio jednoj šestdeset i stotinu ajeta. U jednoj verziji se prenosi da je na sabah namazu učio suru Elvakija i njoj po dižini slične sure. Znači, generalno, u većini slučaja Božih poslanik bi za sabah namaz učio duši ali ponekad bi učio i kraće sure. To je brać moja draga nešto kratko večeras u ovom poglavlju, pogotovo u ovom poglavlju možemo slobodno reći velika nepoznanica kad su u pitanju ovi sunneti i kindijski sunneti, kako se klanjaju podemski sunneti. Kad se koliko uči na kojim sunnetima Ja sam bio zaista na na da to sve preskočimo, ali vjerujem da smo svi opet na kraj krajeva eh, naučili mnogo tih stvari koje nismo sigurno prije poznavali. Onima blažej lešanu da ono da učini ono što smo čuli korisno za nas. Subhanek Allahumma wa bihamdike, shallallahu la ilaha illa staghfiruke